لپدی قواید وباندي پدي اصول جماعت پابندينو نقصان کوي او كلا پابندي نو कामयाब شي بدرګه اصول پابن وې کاميابي را لسره د قلت عنده مازله او هد کې ډير وې خو بي اصولي شوي نه ارزي نقصان پورته شي بیا د دې واقعیت او زمن کې د امیر شرایط شورو چي د جهاد امیر بلکې هر امیر هغه کې باید او صفات دی. اخلاق نبويو وبمع رحمت من الله لن تلهم دویم امیر کې با غلول و خیانت بڑی کی و کی. او خیانت نه بډي او ټه ذمہ داري کې او نه مالیاتو کې او درم لقد من الله على المؤمنين بعض فيم رسولا منهم دا درې ما خبره امیربا نبوي کار کوي نبوي کار ويدل تد کار باندې نبوي کوي کم کار چې پیغمبر کو نو امیر امیربا مغه کار کوي هغه کاری نبوي مخ کې بار بار ذکر شې او دلتم الله <تصفح> ها کارونه ابن بویسری ادا دی چې علیم آیاتی و یو ذکیہم و یو علیم و کتاب و علی دا بدا امیر دعوت دعوتی دین یتلو علیم آیاتی دا قرآن تعلیم تعلم در صدریز دعوت دویم و یو ذکیہم اصلا و او درہم وَيُعَلَّمُ دَ كتابَ و يعلم الكتاب الحكمة الكتاب والسنة تعليم امره کی دعوت دا تعلیم او دマンス کی تزکیه اصل ترتیبی د بقاره دلته کلم او مرست مخکی دلتهマンス کی روړ زکه د دې دعوت او تعلیم حاصلم دادای کنه زکی منوマンス کی روړ اول ته اصل ترتیب, ترتیب خو اول با دعوتی بیا به تعلیم نو بیا به دای نتیجې کی تزکیه د نبوي کار نو دا ورکړ بد امیر امي یعنی مطلب دا چې امیر با سردا امارتا د دا داوتی دین تعلیم د کتاب و سنتا و دا او سنت او د اسلام علا کار او قبل ما د سیندیسه بالا ناراسوا هم با. دري خبره وي اغا شريعت طريقه او سیاست دا کار وي دا نبوي کار کای پیغم ی لقد من الله یقین سان کړړ د الله اللمومن نه په ممنان رو باندې سفی هم رسه کلی چې رالییکلی د پهې کې پی غمبر من نن ف هم د دوی د دا نفسو جننسونه یلواللهیم لوړ پهی بانې آیاې ی دله یاتونونه ذ کیم په کوی بدی ووااللیمل کتاب او هکمښ بدي د کتاب او سنت وینکان اگر چې دو من قبلو. ده ده قرآن او پیغمبر نمخ کلا فی زلال مبین پا گمرای اخکارا که ده مویلیو با قرآن مخ که چه دره خبری ده پیغمبر ذات سره او درې د پیغمبر ده کار سره تعلق لی ادره چه ذاتونو فی هم مناربیون او رسولن او من انفس ام منا بشرون بزادریو ده زیدالان ده روح المانی لیکلی دی من انفس ام خورتبیم وید اے بشرون مثلهم بشرون مثلهم روحلمانی تبصیل کرده اویچه دا پیغمبر د صفات و متعلق دے دری صفات منل بزروی وی دا دا ایمانی سارا چو نبی علیہ السلام با عربی منی نبی علیہ السلام با رسول منی او نبی علیہ السلام به بشر منی باسی پیوگود کرده او وی ويانبغي اعتقاده لكل مؤمن هر مؤمن له د دې خبرو عقیده ضروری ده او بیا وی وقص الى الشيخ ولي الدين العراقي شيخ ولي الدين راقي نوې تبوس شو چې حال العلم ب كون علي السلام بشرا ومن العرب شرط في صحه الايمان ام من فروض د پیغمبر بشر منل او د پیغمبر عربي منل د د ایمان شرطه کدا سه فرض کفایه را نو عجاب شیخ ولي الدين راقي ولا جواب برک چه به انه شرط في صحت الايمان د ایمان د صحته पारा د پیغمبر عربي او بشر منل شرطه او بیا وسما قال فلو قال شخص شیخ اراقی وی چې فروقاله شخص سن یو سړی د وی چې زه ایمان لرلم او منو به رسالت محمد صلی الله علیه وسلم لا جمیل خلق لکه لا کلا ادري هل هو من البشر او من الملائکه او من الجن خدا پته را ده لګي پیغمبر منم تمام مخلوق لې منم خدا پته نه لګي چې دا بشر د قدم الملائکه نه نور د قدم جنات نه ناری د نوری د خاکی د را د دا پتن نه لیک او یاده ولا ادری هل هو من العرب او العجم د را د دا پتن چ عربی د کا نو فلا شک فی کفرہ د د ب کو فرګه شک نش روح المانی شیخ پا دا واقع ولی الدین راقی په حواله دعوا کوي ولی ويل تاكذيبه القران القران تکذيب کوي قران ويل دي فيهم رسولا من من انفسهم ده نه ربيه او دارن بشريت معلوميږي په دې بیا باس کړي نو بهر حال دایو خبره دلته روح الماني کړي وا فيه مربيته اشاره ده من انفسهم قرطبي بشر مثلهم بشریت د نبي عليه السلام ته اشاره اولم ما اصابتكم مصيبه قد حسبتم مثلها قلتم ان هذا زجر او جواب دغه سوال عمره د اوهد برکت اوهد کې شکاس ارزي راغله نو سوال د شکس ولې راغې موږ مسلمانانیو او مسلمانانی د الله وادر سره و نو داږي جواب اولم ما اصابتكم آیا هر کله چورا سیتا سو مسیبتون مسیبت پا احد کے عارض شکس نو تاسو ای انا حازا دادا کمی نو سکت ما پرے دا خو سدا دا خو جملہ محترزی بطور روڑے دک اصل دا سرے ولم ما ثابت کم مسیبتون نو قلتم قلتم انا حاج او اغا دلت قلتم سربا امزا په مدخول دادے قلتم باندیدا اے اقلتم انا حاجا آیا تاسو داوے دا دا کمی اشکست دا کمیو شو علاوی حالان کے قد سبتم مثلیحا حالان کے تاسو تکلیف رسولیو ته مثلیحا دادے دو چندا تیر کال په بدر کې ايتم تکلیف رسولاو او یا پکې مردار شي او یا جیل ترالل خو بیا دغه په وجود مغویس تاسو مقابله لبی راغلی دي او تاستا تاسو ارزې شي کس ملو شته تاسو یې داد کمې جواب قل و يرد پیغمبر او من انفسکم دا د وجي د نفسونو تاسو نو تاسو د نفسونو نه دا وشه نفس نفسونو څه اغا فشل تنازع او ایسیان چې مخی بیان شیعو مخکې قرآن ویلو حتی ازا فشلتو ما تنازعتم فل عمر من بعد ما اراکم ما تحبون داو من انده انفسی کو دیشی دو الله خو امداد کڑو خدا فشل راغه تنازر علا ایسیان راغه نو ده دی وجی نارزی شی کستوش یا من انده انفاس کوم دا ستاسو سودا لا سودا وجه چې منافقان هم ځان سره روان کړیو په قاعده باندې عمل نه دښ ان الله به شکالا لا کل شین قذیر یو شی قادر ده امتحان در باندې راواز خدا ما صاحب کومه چې رسیدلی وتا او کم شکا سو تکلیف یو ملتقل جمعان په اورتش مخامخ شوه دروازه ډلې مسلمان او کافر نو فب اذن الله ف اللَّهِ ا به قضا الله بقدر الله د دله تقدیر او مقصد عالم وی عالم او مقصد ورکې داعمل مومنین د دپاره چښکاره کې معمنان ایعملله ځ نه ناف کو اوکاره کې منافقان دا پهې غټ مقصد وله له هم دو منافقین د زجرونئ وخی له هم ویللی شوو منافقانو ته تعالله او را ش قاتیلوجن الله په کې او کوزه جهاد na kaway nu kamas kam witaw خپل کلی وطن د ملک دفا خوک که کړه دوه خبری یا خراشه د اسلام په جذبو جنگي دا الله رضا ده پار او کړه وا جهاد jihad نه وای چې مړه پدنه لګي jihad ده کنه دا به منافقانو وای کنه مړه دا ځان ده پار حکومت او اقتدار ده پار جنگي الله وइज چې فی سبیل الله باندې دېت منان ستا منافق نشتن او کم ویت وو پمګه کې هوڅه کې مدینه کې کی. مدینه کې نه د مدینه شهري نو چې سړې په کم شهر وطن کې اوسېدا هغه شهر او وطن دفاع ویسي لازمي استه وطن دے. پاکستان کې سړې اوسي او حمله او شوانو د د مذهبي څخه اخلاقی فریضه نه چې خپل مل دفاع کې کفر ته دفګي نو منافق توي چې منافقا که د جهات په جذبه نه کې نو د دفاع پنیت خو د غوسه فریضه ده ستازے مداریدہ تپکه اوسه اوبت پاو نو دیسوې قالو دیوې لونا له مکه تعالن کوم پوه دې پجنګ نلتابانا کوم مونږ بتاوې داری کړه دو مطلبې يرسه مونږ له خو جنگ چلن ناراض ما چرته مر کې کو تک ټوپه کلاس کې نه دی هغه سه تماشه تورم نه راغوس یې دا بانا وا نل کزان به تیارې کنه دا خو ویژه کې دویم یا لونالا مقیطالن که مونگتا پتوه چه دادا اللہ دا رضا جنگ ده نلتا باناکو موبتا بیداری کرده خدا دا اللہ رضا نده دا خو دا ساخ پل سیاسی کار دا سیاسی جنگ ده ایتا سیاسی نمور که جهات هم جواب الله که هم لیل کفره دویوی کفر تا یومیزن پتا وراز اقربو دیر نزدیوی منهم لیل ایمان په نسبت د دوی مانتا د ایمان, تا ایمان نا کفر د ډیرې ذیشه پدې چې جهاد نه کوي یا د جهاد بارکه دا خبرې یقولون دی بیا فهم په خپل خو خو ما غسه له صدي قلوبیم چې جنو کې نشته ظاهر داوی نور ځل نور سری والله کفر د نفاق ده والله والا عالم کویږي به ما په سبا نه تمونه چې دوی پټي دن نفاق پټ کړي ظاهر کې داوی ساب مونږ له جنگ جلن یا مړه مون ته سته د سیاسی جنګونه دي دا جهات نهدي کې مونږ به د سره تللو د الله د راضا نه دی الله و زهپې پویم الذي نه قالو لیخواې هم وقاو لو توونه ما قولو او خبره بیا راله په خپله خو نزی او چېڅوک تللی نتهي دا باره کېي الذي نه دا منافقانه خلق دی قالو چې وئ لخوان په باره د خپل وورنو شادده کې کم چې شدان شووو او ل لاړه دلته شدان شو که نه نو ند منافقانو دی باره کے س وقادو او حال ل چې په خپله ناستو پله لنو لنووتري او چېی جاد اوهد ک کم خلک شدان شو د ی باره کې س او کو کن نه ولو اطونه ک چریی زمونک منلی نو قوتیلو ملب ب نه خو سرهخواړه زمونکونه منل مخکمات به چا سمانه سره خوړل دا ټکی بیا ساته الته مخکم به له مونږ خبره نه ومانه لري سره خوړل لري نو, نو دلته هم لو اطاعونا ما قتلوا که چرته دې زمون خبره مانه لري او جنگ لته نه ونه ما قتلوا موږ شوهه بنه خو ز زمونږه ونه مانه نو سره خوړل آزاد خپل سر نه او جون ویزان خلاص زمونږه ونه مانه لري علل زامی جواب کې قل و ير ته پیغمر فدرو د فقې لره کې انفسکم د خپل ځانالموت امر انکنتم صادقین کې رشتینه حرکت ته دونه تکړه سړی دماغ نه بچکه نو بیا خزان د مرنه بچکه کنه ته د خپل ځان د بچکول او اختیارمن نه بل به د مرک څخه بچکه دیو جنا تفسیر مدارک لیکلي دلت ورویا انهما تا ورو نه حماته یو مقالو ح حاض مقاله و روای شوي دی چې مړ شو وو په دغه ورځ دا خبره کړی وه لوته نه ما قوتیلو سبونه منافقا او یا منافقان په خپله به او یا منافقان په دغه رضبانې وي په خپله به سره مړ شو ولې فا دروان انفوسی کن لما تین کن دون صادقین تا لینوی مڑا بنو اللہ دی مکلوی و گوره مڑا زان نمرگ نشل رکولی غطوی چه دمه مانه لیوی نمرگ بنو تا خپل زان اختیار من نه او یا منافقان پا دخو رزوانی وی پخپل بسترم لش الله خودل شدی دا بزولی د خپل زان دا افاظت و دمرگ جون اختیار من ندید وله ص نه قوتللو في سبی لا امواته یو خظامی جواب کو اوس تبسیلي جواب کو دغې خبرې که نهلو توونه ما قولو زمونږ منلی مړه بهون سره به نه خوړ سره خوړه الله تړی ځان د م لري ک او, او لر را شواورې بشارت ل شو شوده وله خبري سرې نه دی خوړلی ولاتهص نه لنه تو گمان مکہ و پاک اسان قتلو چوجل شوی دی فی سبیل اللہ دا لا پلار کے امواتن ابسمڑ دا داری جواب دے اصل دیت بلش جوړ قران سیاق سبق ګور مضمون سره واند دیت پق قید جوړک حیات النبی او ہات و شہداء الکا خبر اس شورودو دیسل سیاق سبق ګور اصل لا خبر او سر او قران و سر انی کړه ابسمڑ نه دی ابسمڑ امواتن ابسمڑ دیو جن ماله متنزیل مانا کای امواتن ایک اسائر الانوات نور مولغونتے عام مڑ نه دے ددرې لوی مقام دے لوی شان ابس مڑ نه دے بلحیاں بلکی جمدی دی کمزے جمدی دی دنیا کی گزری را گزری قبر کی جمدی نہ این دربہم جو منو خو چرتا این دربہم جمدی دی این دربہم څخهته او یو او الته طرز قم مړې کې فریح نه او دا شوهده خوشحالی بما پاغه درجو مقامات تهم الله چېله له ورکې من فضې د خپل فضل نه هلته او یست شونه او دوی زیری اخلی بلله نه دا کسانو باره کللم الحق بهم چې لا نهدي پیوز شوي او ځای شوي دوی سرمن من خلپ هم د نروستو. مطلب دغش و حداو تزیری ورکڑی کی گی ستاغ مرگره دوز پلا رور زوی ام جہاد که لگیا ده دین که لگیا ده ام در پسی را روان ده شید بشی نو دی خوشحالی گیا لکا پلان کی خانم را روان دا شو او تلتا وی نو دا کم زیر قبر قبر کی خوده یوازه ده نو برزخ ده کنا برزخ که ارواح دی ال تا دا معاملہ چا را روان ده دیو جنہ چمړ اوشي او کم قبر پروت پروته او دا خپل رشتہ دار مړ مړشي نو دغه مړ د دې قبر ته ورزی ها خپل قبر د خپل قبر ده دا چې ملاویګي او زیر الی او وی را روان دي نو دا کم ځای معاملہ ده او برزخ له زید الطلع الطلعانی تا سه بې سره تر قیامت پورې مثالی جهنم نه مثالی جنت ته نه جنت کې ها التدا معاملات برزخ کې د معاملات يستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم دای زیریخلي او دا وی اغه رور مارګریډه را روان دي هم شهید کې ګی را روان دي تاسو او الله خوفن عليهم نوي سيرب دی ولا یاخذ ولا هم یازنون دي غمجيني او يستبشرون دي خوشاله به نعمت من الله بنعمت الله فضل او فضل وانا اللہ بیشک اللہ لا یوزیو نزائک اجر المومین عجر دا مومنانو نو دا عباس ملنی دی دا با کمال جون و تا لاوار کرده خیستا دا بردخ دلتا دیو سو خبره لنده لنده کوئس اغدا یو خبرت دا سی آیت بقرکم تیرش التموی لا تقول لی من یقتلو فی سبیل اللہ امواد بل احیاؤن ولیکن لا تشورون التموی خبره سا جن ملاو ده خوالاکی اللہ تشورون تا, تا پی نبوئیگی او دے پی پوئیگی قرآن وی تا سو پی نبوئیگی شوال مله رحم اللہ وی خبره دا مسئلہ حل دا دا مسئلہ دا متشابهاتو ندا اللہ تسپار الگاڑی قرآن سوئی ولکی اللہ تشورون بس مرشو بل جہان دلارشو مرگ منسوسی وی تا جن منسوسی خو ولکی اللہ تشورون ممپی نبوئیگی څنګه د او څنګه نه د دنیا وی دی او خره وی دی پلان کېده پرې دا خبره سونه لنډه حل کړې دا وای ولکلا تشرو بس خبره ختم دا شینی الله ده کم چستا کار دی تکو دا الله کارونه کو دی مو الله ولکلا تشرو ته په کیفیت نه پوي دا جګړه داسه شورو ده د کیفیت شورو ده الته ولکلا تشو کیفیت نه پوي دلته و سر نور وځات کو بلایو نه اند رب بهم این در رب بهم ده این در رب بهم پده این در رب بهم خبره کوم خو دا دوا یا تونه شو یو د بقره او دویم د علیمران بقره ایک سو چوون که تیر شو او دل تا شو دا آیات در اصل د احد دا, دا, دا شوحده اوباره کیده دا شوحده احد دی او ال تا بقره که چو اصدی بدر دی شوهده بدر او دا شوهده احد بدر که شیدانو؟ او که نا سشن کسان شیدان شیوی دی هاو انا چندی شیدان بدر کم شوهده دی نا بدر شوهده آیا دی او دا دا احدی آیا دی دا دا احد واقع شور او دا نیو خوبه کدا فرق بیاسه د گورا آل تا قرآن وی ولیکن اللہ تا شروع انتاسو پی نبوئے گئے چھ مون پی نبوئیو مون با اغم را خبرې کو چې سمر پیدا الله رسول طرف رب نبوئیو چھ کم د الله رسول خبره نظر آگر ہے کہ بسیو چا پوئیو ولیکن اللہ تا شروع دل تا قرآن وی اند رب بهم اند رب بهم مشکات والا یو حدیث را نقل کرے دار کتاب الجہاد نبی علیہ السلام او فرمایل قالوا لما اصيب اخوانكم يوم احد کله چې د احد پوره ستاسو مرګري شیطان شرونا الله ورلا التا مزي ورکړي خوندو نو رزقونو نفلم ما وجدو توی وجدوا طيب ما کلهه مشربهم و مقیلهم کل چاوی می خوانناک خوراکونا سکاکونا زی نولیدل نسیوی قالو من یبل و اخواننا عنا اننا احیان فی الجنن اخو زمون مزیدی ال تا براپس خزا خب بی رور پلار زوی براپس خب بی چو ورمد شو, شو خدای خبر سال بی امونگی امزان لپری خو ندوه من يبلغو اخواننا من يبلغو اخواننا عنا زمون تر اپنا بدا خبر آغوی تا سو کو رسائی چه اننا احیاؤن فل جنن مسال حل شو حدیث ته چه من جمدیو چرتا حدیث ته حدیث فل جنن جنت کی چه حدیث سر صریخ سر آحطش فی الجن اندہ رب بہم ابرا ختم دیتے سجوڑ کر حیات دنیا شرمو آئے جمعو حیات نمنو خوا حیات منو امدہ چرتو نو آئے ہم باز مرگری پدی نیو بھی حیات نمنو ولی نمنو حیات نمنو نو قرآن سنت نه انکار کاؤ حیات منو خو کم حیات اندہ رب بہم کم حیات لیکلہ تشورون کم حیات احیان فی الجن ینه انکار قرآن سنت نه انکار نو یو خدا حدیث یاد سات دویم راشه مفسرین وګور تفسیر قرطبی هم د آیات دلاندې لیکلی وی فقط اخبر الله تعالی فیها ان الشهداء انهم احیان فی الجنه هم الله خبر ورکړه چې دا شهدا سړي احيان فلجنه يرزقون يرزق ورلیک کولا محاله انهم ماتوا خدای یقیني خبره دنیا کیس دي مړ دي وانا اجسادهم في التراب جسم نه چرته دي خورکه دفن دي وقوا ارواهم حيتون روحونه سري جمد دي حیات په دې معنا ده چې روح یې سره جمد نه او وفات په کم اعتبار ده چې جسم یې سره ده ميت. نو دنیا په اتebar شو جسم دنیا کې پاتې شو نو وفات دنیاوی شو او روح جنت تلارد برزخ ته نو حيات اخروی شوه برزخي شو, شو. خبره ختمه جن روح لده او وفات جسم لور راغلې دا ورته بي وي کاروا ایسایر المؤمنین ګنن څنګه چې عام مومنانو روحونه لدزي اول د جمدی دي د شوادہ عمل د جمدی د بیا له مرتبه او مقامات دا دا او بیا وی لکساد مخ کې جنروا انا ارواح ارواح چی دي ګنن هپا کوم حالت کی دي حالت هوی ارواح شدی وی په تېلک الحاله لتی یسرحون فیها من ارواح الجنه وتيبها ونعيمها وسرورها ما يليق بالارواح التا دغه روونه جنت کې دا هغه نعمتونه دي سرور خوشالي دي او څه چې د روح متعلق ورسدینو دا غي نه مزي علي هو يا اما واما, واما لذات الجسمانيه فإذا عيدت تلك الارواح الى اجسادها سوفت من النعيم جميع ما عد الله لहा هذا قول حسن ونا بل دادا چې دغه تشتہ خو چې کړه د بیا جسم تر یو زیشي نو بیا بدن نعمتونه کامل شي کړه اخرت کې کړه اوس دغه روح تدی خدا نعمتونه سره به کاملیږي کله چې روح او جسم اخرت کې یو زیش نل تو بیا کامل نعمتونه نه تفسیره الmani عالم دغه خبره ټکه کړي ده ان ماحیان فی الجنه یرزقون ولا محالة انهم ماتو و اجسادهم في التراب و ارواهم حية دا مانا داوی دغراً خازن وی تبسیر خازن داده ایات دلان انهم احیون عند الله تعالی في عالم الغیب خازن انهم احیون عند الله تعالی في عالم الغیب بل احیون عند ربهم ولی لانه مصارو الی الاخره اخرت ته تیری سوارو الی دا غره بل حدیث پہ هم گوا ده مشهور حدیث دا حدیث مسلم ترمذی ټولو نقل کړي چې نبی علیہ السلام د دی باره کې ویلو دا حد چوغره صحابه و یا رسول الله قران وې احیان همون بار خارج مشاهده کې ګورو چه اغا مرگری زمون وفاد شیو زخمیانو منگ دفن کڑا کفن کڑا خزه نورتا پنکاشوی او قرآنو امنا سری صدی جمدیدی نو نبی علیه السلام متدغی عدیس کیوی وی فرمائل هم فی جوفه طیر خدر اللحا قنادیل معلکتون بالعرش تسرح من الجنت حیث و شاعت. اجمدی چې ورته وي په دې وجا چې تا سودی ړونو اروا الله پاک التا د شنو مارغانو جسمونو ورکړل شین مارغه په شکل لکه حدیث کې د جعفر تیار بارے راځي لا سونه دواړه جنگ کې کټ شو کمه جنگ کې موتا موتا کې جنگ غزو موتا کې دواړه لا سونه کټ شو نبی علی السلام وي جعفر زینما چ په جنت کې د جنت په باغونو کې الله والا دوه وزري ورکړي پاغی الوزی رلوزی دا هغه غره حدیث کې دل تراله شاد او مبارک چسې فی جوفی الطایر خزرن دا شنو مارغان په ججورو کې له د روحا چوله ده او له حق قنادیلن ال ته خپل پنجریری او معلقه بالم عرش عرصه رزولندي ټولو رزګرزی او ماخامه غی بنجلی لراځي خپل زېله راځي خپل ماقر لراځي اوی تسرح من الجنت حیث و شاد. جنت کی گرز یو زی بل زی کم زی چه خوخی اوی سمع تاویی لاتلک القنادیل بیادی خفلو قنادیل رایسی نو دا کم زی شو دام جنتا و برزخده داران قرطبی بلم وی دا باس کئیوی حاضو و صحیو من الاقوال سی قولو مدقه بیزاوی والا لیکلی دلتا تبسیر بیزاوی اوی آغا والا کلتا شرون باندی لیکلی ولكن لا تشرون ما حالهم حال توسنيده ماړو و و تنبيهون على ان حياتهم ليست بالجسد ها دي سوې حياته هو تنبيهون على ان حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات څنګه حیوانات کم هیڅ کیا هیڅ پکې هم نشته انما هي دا امر دا داسه حیات او ژوند چې کوم قران ویل داسه امر ده لا یدر کو بالعقل بل بالوحی پقل سر نه معلومي دا په وحی معلومیږي چې سونه ویل دی امر به بس ځان باندې دې ساقی د جوړکړه حیاتي دنیاوی جسدی اون سری او پتن لګي چې نورم پکې سسری حیاتي دونیایی جسدی اونسری جسدی اونسری په جن حیاتي دونیایی د دنیا په اعتبار جام دے دے دونیایی دے جسدی دے دغه جسم اونسری جس جسدی اونسری دی ته وای د د دنیاوالا جسم حیاتي دونیایی جسدی اونسری په د حیاتي جام دے دے دا چې سونه حواله مونږ دی خلاف نشوا او يفل جننه دی وای د دنیاکی الت حیات سره روح ده دلته دوی سوې د جسد اون سری ده ها خبر بیا دا ده ابو اوریا ساته سنچه بل طرف تلان شي یادی باس کې بل طرف تزمرګی کله خیان نه لاړی نه غدا تالو قروح نه انکارو کینو د قټه یاد ساته بیا تالو قروح تا تالو قروح شتا پي خبره کوم دا خو ما حوالی ودارا شه د بندیان عقیدہ بیوی داد دیوبان نا دکا نا دیوبان کے اکابرین نی پیجنے اکابرین نساغیرین پیجنے نا پیجنے دا سجاد بخاری سے برحم اللہ کتاب دی سجاد بخاری پیجنے او رضا ما تسکر او تالبان و سارا لان دے کمرہ کی دیر بلکې د تیرش د دا اشاد دا جوڑے دو بائی سگاو لوی دا دا تعلیم القرآن پندیش اولادیسو او دا دیوان فازلو دا مدنی سیب شاگردو دا دا شکور لکنوی مشاگردو پیجن اب دا شکور لکنوی لئی نوم دے علماء کے اب دا شکور لکنوی شاگرد د شیعت خلاف دیر لئی مناظرو اب دا شکور لکنوی نو دا سجاد بخاری ریم اللہ دا ای بیا بیادا شیخ القرآن غلام اللہ خان شیخ پا قرآن کم شاگرد او بیا د توید و سنت اولن نازم علا شیخ القرآن غلام اللہ خانو اول نائب نازم علا و سراده ادال او پاکستان اول تنکم رساله چاپکی گی درست تعلیم القرآن دا غد تعلیم القرآن ایڈیٹرو ټول جون کدی ایڈیٹرو دیر خک قلم والا سړی قابل انسان اگر سجاد بخاري سیب کتاب لیکلے دے ارشاد اصاغر ارشاد و اصاغر بنو ما چوکو ریوک دی بل اصاغر دی دیکی فرق نکاوی تاسو دوی دا اصاغر و خبر راواغست سوی دا سا دی دیو بندیت دی مو ای اکابیر و اصاغر پی جندل گواڑی سنگا چو متقدیمین متخرینی کنا متقدیمین سوک دیو متاخرین سوک دیو سلب سوک دیو خلب سوک دی استلاحات دی ابا چاہت چار توری دی خلب سوکی سلب س از اما کتاب ده تارو فقه اغیقی دا اسطلاحات مادا سه لن لن ویلی خود دلتزا اکابیرین ساغیرین او گو ره خواه اکابیر ساغیر چاہتا ہوئی فقه حنفی کے او گو ره ادادا دا امام و نیفر ملا پخپلا او د امام و نیفر ملا برای راز شاگردان او پاقا شاگردانو کې اخیری شاگرد بیا امام محمد سیب دی او د امام محمد برعراض شاگردان ده تا اکابیرینو فیخه کی حنفی کی امام ونیفہ ده امام ونیفہ شاگردانو که اخیری امام محمد او ده امام محمد شاگردان ده دره تبقیسی ده اکابیرینو ده پسیلان ده بیا شروعش ده ارزه که بزای اصولش دو بند که اگو ره بانیان سوک دی قاسم نانو تیرشی ده مری گنگوی ده ا دې شاگردانو کې شیخ الهند شاگردانو شاګردانو کې او د شیخ الهند شاګردان برې راز دا کابيرين روستویا سیدی اساغيرين ارشاد کې بمدا شيخه وره بوره ځان مې بوې کې د نظريه یو خدغه وق زمانه اکابر مشران وته ويغه او یو د نظريه او د فکر معیار کوم کابيرين نهو پیژنه مولانا حسین علي باني دا برای راست شاگردان شاید القرآن پنشمیر غلام اللہ خان شاید دا دیمه طبقه او درمه مددی برای راست شاگردان جس بکیو سو سوز پینگیری جم دیدی دی. دا سوشو دا اشات اکابیری دی پس اشات دا مون تولسیو اساغیرینو نو اس با فکر سوچ چر تناغسته لیکی اکابیرینو دا دره طبقه بای مولانا علی شاگردان شاگردان باس اکابیرین ختم ار دور کیار صلے وا کابیر نی نو دارنگ د یو تحریک د یو مسلک د یو مکتب د کابیرینو او صاغیرینو د وصول دینه د یو بن سره یو مکتبه فکر ده نو دغه دغه کابیرین نو د شغلین شاگردانو کی سوګ دی ډیر خلک د مدنی سے به شاگرد ده سیندی سے به شاگرد ده دارنګ مفتی کفایت الله دیلیه شاگرد ده دی. نو کابیرینو کې ده فتاوا کفایت المفتی دا دا چا دا مفتی کفایت ولا مفتی اعظم هن بلکې د ته بخلقو سه اه ابو حنیفه ثانیبه وته دا نه فقيه ماهر نه لویزه ابن میو کی سوره درې و اوې یورز د مصر یو عالم راغلو او ډېر هغه مسلې و مساله سو داغه ذکر کړې نه مفتی کے فیت اللہ لراغلے یو مسئلہ حل دا پا رہا اچھ راغے چاوہ تاوی مفتی سے خبار ہوتے دے کې نشت اچھ ارتبات تا په بازار کې والاڑو سبزی مبزی غشتا مفتی کے الله اللہ مفتی کے فیت اللہ, اللہ ویدہ سے کمزور مندرے سڑے ہو دا غو کا نا دا ہندوستانے ہو کا نا. کمزور سڑے دا سے ورکوٹے. او سبزی غشتہ پدې کې پر پسیدار اوته د تعذیب او د اسړیا څخه چلو راغه چاوه ته موfti شهبا غلې وی موfti شه مسودا کې دا السلام علیکم علیکم السلام څه چللې دغه چې د مسر علماء را لې ګلم ډېر لوی بيجې مسله دا, دا ای حل نکړې شه مون تدویلو شو چې د اندوستان د تل غواړي او موfti کفایت الله دا مسله حل کړي وی لګیا دا اسړی سره سودا کوي پیسې ور کوي مسله دا اصر خبرې کې دا خدا جواب په خبرو خبرو کې سودا غستو کې هغه مساله چې د میسر علماو نشو حل کولی مفتی کې باط خبرو کې جواب ورک رانه لوی فقیح ده او دون لوی مفتی ده مفتی اعظم هند ما مولي مفتیمنه مفتی اعظم هند او کابرینو کې د څوک ده د شاولین برعرا شاګردانو کې او په سېو طرف ته کفایت المفتی د اکابرینو ده او بل ترپ ته پا صاغیرینو کې کراچۍ کې اوسړی لري کولې د اپکې مسائل او کا حل اوسه تقابلو وکړي داوالو کا غوالو اووالو کو داوالو دا صاغیرینو کې او د سوګ دے اکابیرینو کې د یو درې ځله داسوال شوهد کفایت المفتي او لنې جلد او داغه جلد دے چې فاروقي والا کراچۍ فاروقي نه ده چولدی اسماعیل سلیم را خان صاحب دا مدرسې والا په تحقیق مله اندې کړې ده تخريجه مغوې کړې ده نو دغه کفایت المفتي کې اولنی جل کې ما سره چې کوم اډیشن ده فاروقي والا تحقیق دا 408 صفه باندې اغنا تپوشي وې عنوان ور کړی دی حیات انبیاء ال مسالم سوال سوال نمبر 171 انبیاء علیهم اپنی قبور میں زندہ ہیں یا نہیں جواب انبیاء, علیہ... انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہے مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی دنیاوی زندگی نہیں سدا برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے ہاں برزخی ده خو ممتاز ده اسی تر شو</thead> کی زندگی وی برزخی ہے اور انبیاء کی زندگی سے نیچے درجے کی ہے ټول نوښت درجه اول د انبیاء د بیا د شو دنیا کے اعتبار سے تو یې سب اموات میں داخل ہیں ټول سدی اموات میں داخل ہیں ولی انک میت و انہم میتون اس کی صریح دلیل ہے مماتی دی ښا د مماتی شو؟ اگر که دا حیات ممات مسئله ناسه نوی دا ظهور سره چی دی سووی برزخی دی دنیاوی نده او دا اموات اطلاق پی کی گی زکا سریح نس موجود ده اینکا میتون وی نوم او سوی پیغمبر ته تجم ده وی که وفات وی موی سوی سو قرآن وی اینکا او داره دی سوی کفایت المفتی والا آه. سریح نس پا وفات بانده دا موت اطلاق به پیغمبر نبه د بیدا نه د قران سنت نه خلاف تی نه د اهل سنت و جماعت نه خلاف تی او نه د دیوندیت نه خلاف یع دې بل عقیده جوه کړه نه موت بنوي وفات بنوي دیو جنې دي د خلونه سي دی وفات نه وي پیغمبر پردا وکړه کار دا لنګ وېصال دا لفظه ټول د دغه سي خبري چي لکایې وفات نه او نه دا بدوی بی دا چا لکدا سه بدوی بی شي بیادغا سوال تے بیا کئی پبلا صفا چار سو گیار عبان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں جواب ہاں انبیاء علیہ السلام کو عزرت حق تعالیٰ نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے حیات شتاق و یا ممتاز و مخصوص حیات تے جو شہدہ کی حیات سے ممتاز ہے اے نم ممتاز اور شہدہ کو ایک حیات اتہ ہوئی ہے جو اولیاء کی حیات سے امتیاز رکھتی ہے ورا ول انبیو بیا دا شوا دا بیا دا اولیاء مگر یہ حیات خوشتا مگر یہ زندگی دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں دنیا زندگی نہ سدی جدا دی کیونکہ دنیا کی زندگی کے لوازم ان میں پائے نہیں جاتے دنیا والا زندگی والا لوازم پکے نشتا لوازم سدی دنیاوی دنیا خوراست کا گرزیدل را گرزیدل اوریدل خبر کول قتل گاٹو لوازم دیکھ دغرنگ بیاتی تپوس شوید سوال نمبر ایک سو نمبر چار سو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں یا نہیں جواب جماہیر امت محمدیہ کا قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطحر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہیں مخصوص باقیے بعد کے اس حیات کی حقیقت کیا ہے یہ حضرت حق ہو ہی معلوم ہے اللہ تما معلوم وہ حیات حضور انور پر میت کے اطلاق کے منافی نہیں نہ کم حیات چے دا, دا پیغمبر وانے د میت د اطلاق نہ منافی نہ د اللہ تعالی نے خود قران پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا انکم ایتن وائنو میتون دوسری جگہ فرمایا افہم ما تو قتل اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجمع صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے فرمایا من کان منکم یعبد محمدن بین محمدن قد مات دراصل حیات حیات برزخی دغه ولا کابیرین دیوبننمای دغه زمغه مقیده د چ برزخی حیات ها البته دا خبره موه چې تعلق روح نو پدې وزان بویکي اادات تعلق روح من قائلو اصل کې پدې ماصلې د پوهې د پارا یو سلور پینځه مرحله په پی جندل غواړي پدې په نو پوښښ پویش. کله زمون بازي طالبان باندې خبره ني بویکي دغه را یو دی د دنیا په اعتبار وفات راتل دا بالکل اتفاقی ده چا دې نه انکار وکنه دا خو بیا قران سنت نه لیکل دیم بیا دا وفات نه بعد حیات میلاولل دا بالکل اتفاقی خبره حیات نه مونږه مینکار نه کو او دې باندېان دا وفات نه مینکار نه کی په دې خبره ځان او حیات خو قوت تکدارانه دي خدره مشه طالب کی روح دے چاایا د دی روح چې کله برزخ ته لاړ نو د دی جسمه اونسری دنیا کې چې کم ده د سرې سراب ته تعلق شته گنيشت نو دا هم زمو اقیدا دا هم دا عامه د بندان هم زمو دیوبندانو مون نجات والا دیوبندانو او زمو کاویرین چې تعلق کی روح همشت طالب کی یعنی کار زمو نشته ښا تعلق روح شتا عشرفی تانی صاحب اشرف الجواب کې به داسونه کړی سنگره سنگن د سکے قیمت اګه ټول بازونه به بازی خو خدالوق روح مشتا خواګه تعلق روح سمره د سلورمه خبره سلورمه سونه تعلق ده اګه تعلق بقدر ما یتعلم و یتحصص تق تعلق ده چې صرف په د عذاب او ثواب احساس قدرې وکړي شي دغه تعلق نه دی تعلق تصرف نه دی تصرف ستوي دا سي روح نه دي تعلق دي جه سمسارا لکه دنیا کې چوي چوي پورک کامل تعلقو دا سي کامل چې غر زيد را غر زيد خلل سکل اوريدل قتل خبري کول دا يوبل سره تعاون کول وال راکا د چا پکاره اتلل دا تعلق تصارفي دا تعلق تصروف نشته تعلق بقدر ما یا تعلم یا تحسن صرف عذاب ثواب محسوس کی او دا معاملہ در اصل الت برزخ کی روح سره دا خدا جسم اس کوي محسوس ای تانی سه مثال ویل دے لکه سړی وږده دے نو دا وضو په وخت کې ود کېدو په وخت دا روح ده نه اوته انسان کیو نفس ته بل روح ده خود دی روح دانا غهرا تعلق دی جسم سره په دې دنیا کې دوه غهرا چدا وره د اپسولا جاز او را کټنم ډیر تیس پمنډ راځي او زی خوب په وخت خوب په وخت زی ګرزی عالم ارواح کی د عالم مثال کی ګرزی ویني ګوري خو بني دا روح چکر وي د دل تاغه کیمرا د تلګې ده لیدل بس سکرین باندې نه روح هلته ګرځي دا روح تللی دی دا دومره قریب تعلق دی او دومره سړی ع دی چې دلته دلته داسې کینو منډ کې دلته بیا راځي ما دا یو سولاو د راکٹ نام سره تیز دی که سږي چل کده او تیر نه خو پکاره چې خو ګنټه کې ډیره پاسې ده اته لکه پلان کی نو پلان کی سره وز رامنڈا سړې پاجي سلمان امير صاحب قتل جوړې سوک داسې نه پاجي اګنټا تیرای او به هر حال نه سره سستی وای مزاج وای خلک روح یادوم سکای نو نساری ورځ پمنډا رامنڈا وای رامنڈای کی زر راورځ نو به هر حال دغه تانیسه مثال وله لکه خو روح ختلې دې اګه سچي عالم مثال کې ګوري وني روحي ګوري جسم دلته پکټ پروت دی روح پکې نشتا دا ميا مساله دا چې روح دی بل نفس دی کنا صرف روح دی سو کوئی دوی دی نفس وجود کوي نو په دې جام او روح ته بارو دی نفس وجه نه دی جام دی پاتل اډمر په وخت کې نفس روح دواړه ختم شي برحال دغه روح باروته دے غرزی د پروت پروته کله د په خوب کې باچاشي نشبل وی خوته ګوري د په خوب کې خان دي سبل د خوشاله خبرو ویني یا چا سره غب شروع کړي خوب کې اوته د غب خبرو کوي او خان یا خوب کې اني چې د پسه زمره شوی له الت منډه وی یوغت ته مخ کې اور او په پا ددل تر مراماتی او زدی درزی گی آه. نا سره دا غطالو کی روح ده چی اگه روح تسا مخی ترازین و محسوسیه سو جسم نو دقا سی قبر که معامله دا روح کو تلم ده نو یو کنیکشن دا سیشتره چی پاگیا دا آغاز آزاب سواب محسوسیه دی وجہ نا چا چھے قبر کے حیات ویلے دے نو آغا د دقیشی نا تابیر دا, دا سکئی دا حیات کے. نو دا خو مونگا مو مانا کتا حیات دقی ته چا اغا احساس پے کئی نو ٹھیک دا کار اینو مو خدا کم نا منکری ہو آغا نا چا اغا تعلق تصرفتے چا تب یا دے پاسی روس تو تفریعات کئی تفریعات پے سکئی اوری حیاته نو اوری نو بیا ګوری نو بیا را رسی دغه حیات مونږ نه منو په شه بخبره کسوب دغه حیات دغه نه تعبیر په حیات کوي کمه چا غا تعلق روح ده او عذاب ثواب په احساس کی نو دا دابا نظای لبزی و ته مونږ وایو زړه سږګړه وسار نه کو پتاګه د نوم باندې نه پدغه حقیقت باندې وسر زمونږ جګړه نشته کمه عذاب ثواب محسوسیدل د دې تعبیر د حيات نکای دې دقدرای نبی ابوناځي لبزي دیو جن د اکابيرين ديو بنچ کم دي کای کم حيات پر د قبر کې قائل دی هغه کم حيات یاد او په پښو اے ها دا بقدر ما یا یتحسس والا حيات اغي قائل دی چې عذاب او ثواب محسوس ای وې وی کابيرين ویل چې قبر کې حيات نه کم یوي دی ادغه دا, دا ساده خونه یاده ای خو کم قائلے تعلق تصرف قائلے جگڑا قوری زمگ دا غزے کدا سایشوا نو دام آئے سالورا ما خبر سوا تعلقی روح خوادہ تصرف ندے بل کس دے با قدر ما ایتا انو او مثال ما دا تدخوبو روح تلے دے جیسا میں محسوس ہے دا یعنی درو تعلق په د قور کې د جسم سره کامل نه دی جزوی دی کامل نه لکه د دنیا یا د اخرت چا تعلق تصروفی کامل تعلق تصروفي او دا جزوی د عذاب او ثواب احساسي بس دقه نه ها اوس په انځمه خبره دا د عدالت چې کوم تعلق ده په قدر ما ی تعالی دې کې د کم کیفیت ده د دې کیفیت سره او دې له نوم سره ورکو دا څلور خمای بالکل سړي اتفاق دې کې دیوبندیت دی کې د دی یو گروپ اختلاف نشته وفات په دنیا حیات دغه نه واد د برزخ عین پس سړي تعلق روح په قدره مای و يتحسس او بلا دا چوس کوم دا تعلق ده نو دغه تعلق کیفیت سره ده او دی له کوم نوم نو د کیفیت باره کې کی خبره زده دا, دا چې شي اول قران ریم الله دا وی ولک الا تشرون دغه ځای یادای پین شو په خیال تعلق خوشتا خودی تعلق کیفیت سره ده نو قران وی ولک الا تشرون الاک اسانہ خبره کابیرون وے بس دا برزخی حیات مونږه برزخی دے ورا کلاته شروعون دی په دی کیفیت کی خبره شروع کی کیفیت کی خبره شروع کی نو دغه کیفیت مونږ کی. وی ورا کلاته شروع په دی الله پوئگی نو دغه کیفیت نه دی تعبیر شو کو دی ولنوم صور حیات دنیاوی اذا حیات دنیاوی دی وله وی وجدا چې د دغه روح غا تعلق چې د دې جسم ان سری سره دی په دې تیوار په د هیا دي دنیاوی اطلاق کیږي دا چې سو دنیاوی قائل دي اوا کابرین یادوم د ارو سنی نه یادوم ای بزګ تعلق ته حیات وه او په دې جس او جس مې ان سری سره چونکو تعلق ده دنیاوی جې سمسارانو زګه وت بیا سوي آیا ته دنیاوی جسدي ان سری بزګ د کابرین اطلاق ده چې کومه لکه قائل دي دای تصرف ندی قائل در رستونی چی بکی پیدای شو دی سوکلا دی در تصرف قائل اصل در جگل زی ده غده در جگل زی ده تخو ده پا مسئلی پا حققت بزان پویا وی او یم لگ یاد یا سیایاتو نوی و بازی زمون مرگری مسیایاتو نوی ای با در حیاتا یا نو او اگو رتا سو نمانه الکه در سوه جگل کم زی رو ترا کم وی آیا په حیات کې جګړه ده چې ته ماته حیات وے حیات ختم منلې ده خا زم عمر ګره کله د وفات آیات پای چسپان کې د وفات ونی نه ونی مانیږه جګړه نه پاو وفات کېدا نه دوباره حیات برزخي کېدا نه پټالو کې روح کېدا طالو کې روح کې جګړه ده چا دا اب مسلمین او جماعت مسلمین او عثمانیان نه مانیږي او دا احمد سيد ملتاني م نه نه خبره او دې کې درې مسله کړي اغه نيلوي سيد رحمولا په خپل کتاب ندای حق کې نقل کړي دا یو مسلک دا مسلک دا مسلک دا مسلک کومه قولي و سره د مسلکونو اغه داده چې زمون د مشایخ په کې دا چې تعلق وروښتا له پنځبیر شه خبرې پر ریکارڈ دي پای شپیر کې بتاو چې دا وروه کړی طیب شیخ نومو مریدري میر شمیل الحق صاحب خبرې پر ریکارډ دي د شیخ عبدالسلام صاحب پر ریکارډ دي د کابل ګرام شیخ پا ریکارډ دي موجوده اکابرین چې کوم سپینګیری موجود دي هغه ټول داوي نو د شاعت موقيف دا الیخه اوس کو په کیسړې یو پیدایشی مناظري یا بلی بری مخریری خطیوی اره پاسی چې تعلق د سره نشتنو دبد د رائے وی ولیکن تحقیق کم کیدای شي خو کی دا شاعت نه ده دا کله شاعت بدنامی کی پداشی شیبان شاعت نه تعلق شتا اوس دغه تعلق کیفیت سره مونږ دا ویرا کله ته شروعون بس دوره منو چې سده برزخی او دغه کیفیت تا تقی عثماني سره خپل فتاوا عثماني کې خیال منو چې راغسې تا خو له وی خو دا بس بخرا نه ده بس مختصره د زبانی بوره ادا دا او وی د دغه کیفیت کونها کونها الا نسبابل چاته نه معلوم نن مفتي تقي عثماني یې سیم ملي کړي ا کوم حاجه معلومه نه دا او نه په دغه کوم معلومولو موږ مامور یو مامور یو چې لکه دو کیفیت سره نه دا خو مفتي تقي عثماني لیکلي له کم خلک د دغه بل طرف والا چې ځانته حياتیان وي دی په دې کوم هه پسين خطيري نو موږ کوم هغه مفتي تقي عثماني چې هغه او او نو ماموریو او نه معلومه او نه په دا کې نه شته خبره ختمه نو تاسو اوس حرکته معلوم شه دا مساله ورېدون غټه دومره وړه مساله دا دیتي دون غټ کړه دا غټه وړه کړه دا وای دال مې کوچ کالا قرا دا خپل مقاصد دا خپل مقاصد دی غیره پاره کړه ګینه مساله دون نه دا حقیقت داش شو. صحیح و دا خبره دااصل کې نو وه کلله بل احیاونه ده بهې ورځقون پرې نهې ماته الله من فضې سب شروعونه ب لم الحکوې من خلې الله خو په ل ملا میاسونه ی سب شروعونه من الله دوی خوشارږي پهنی متتونونه د الله و فض فضل سروان الله بهشکل لا یز جل مو نځای کوې اجر د مومنانو تفصیل می کو اکثر مونگا په دی باندې د او اورو درسونو کې مونگا د دی مسله په حقیقت او پو ما د ت صرف دوی د زده کې نور د لایل به نور زینو کې وای دزما خبرې لنډی د د لایلو انبار به بلځ کې او دلته به حقیقتونه مالوږ شور ويای د درس دا خصوصیت دی چسی شعور پیدا شي. ف پیدا شي دا شیر مرانو بلا خبره ارمان سواللہ ان دا قبری سمیتو دا مطلب سا دے حدیث مطلب نیش دا حدیث سینا دے خبر ختمہ سیشو <تصفح> اگر بیا بل آخو دا سمای موتا باس دے اگر موتا کے بیا دی حدیث معنی خبری دا دا سما سره بیا تعلق لري دا د حیاتو نبی سره د تعلق یعنی برای راس نیشتا دا سما په باس کرای جسی خو لیکن دا خبر دمرا دا چه حدیث صحیح ندې اسولي صحیح ندې هبال تابع خبري کیږي دا اعده روح اه اعده روح حدیثو کراغ لرم نو اعده روح نه مرادم دغه تعلقي روح دی بس اعده نه مراد وسی په ټولو مفکینو تفصیل لا کړی دی چې اعده روح نه مراد سي تعلقي روح اعاده کته کلی اعده یاده چې کلی روح راغلی جسم نه نهواد نو بیا خدای قران غا نصوص سربسکه چي چا مت نه سنټل واحد بیا خو بدرې حيات او درې موت شي دیو جن خبر کې چي کوم حيات ته مستقل حيات نه ده نای مثال د خوب دی لکه تانی سیب چوي پورا روح نه دی نه نهته تعلق روح دی نو کما دیسو کې چي ااده راځي ااده نه تعبیر نو په سر کړي دي نه تعلق ده یاده کلی نه ده یاده کولی, کو کولی شي نو بل حیات برای شي نو بیا به حشر ته پاره بیا سره ازي بل وفات پکاري نو دره حیاته دره وفات وي حالانکه دوا حیاته او دوا وفات دي خان الذين استجابوا لله والرسول دا بشارت مؤمنان مجاهدينوتا چکم مؤمنان جهاد لتل هوت کې داسه وش چا هوت کې خو عارضي شکسراغه او داغه شکست نه بیا دا مشرکی نو تخته ده دی, دی چکل الارل نیوزه تورا سی دا ایتا حامراو الاسد وی ال تا الارل ابو سفیان ده طول دی خپلو که لگی یادی خبر که لکا یرا غلطی مو کڑا سه غلطیو دا خو خم و قوا سڑی را تلاندی شیو چی ختم کڑیم بے مون اخو بچ شو او مقصد راسا نکا نو کې وطا چا جذباتیانیوی بیاور پسی نو ورزو اسم زخمیان دی نبو صفیانو ته پام کوای از چې چی زخمی کنا بیا دی روانه کوي اوز مغوری منخرات خزنو سو کزا او بے یا رو نو یا سڑی رات دی طرف طاقه تیوی وی چی لارش مومنانو تو وایا چی اننا سا قد جمعو لکم فخشاوهم ایو غوری بیا رازی نفضادو ایمانا صحابه کرام او نبی علیہ السلام ای رازه ور پسی ورش نو صحابه کرام زخمی حالت که حالان که اوی اپا که شیدان دی او ار یو زخمی دی زخمی حالت که سر دا پیغمبر دوی باز دا مو چه پیو بلی لاسونو آچولو همراو لسطا ور حالت ایتا چه پتاولا گیا دا چرال را پسیل تا نمو تختینا نو دا غیتا شارک چهو گو را غزاسی تکلیف پا حالت که بیام بایا فرین ده چې جیبه خلک نه معمنان کسان دی سجاابور اللهور چه چې مننی د الله د الله د رسول خبره منلی ده من بعد د ما پس نه صاب وملقر چې رسې دللی د دل ور ته زه زخم زخمی حالت بیا هم لاړل هم را نو لله نا کسانو د پارا و منهم چه چې اخلاې کړی د په جات ک من د دونه دا من هم تبیزه نه ده بیانیه ده خواه اوات تقوی اختیار کرده دا دیل پارا عجر و عظیم اجر ده دیروله دا صحابه کرام و شان و مقام اللذین دا خلق ده قالا لهم الناسو چې ویلو دیت خلقو جاسوسان و طوی چه ننناس خلق مکیوالا قد جمعو لکم اخو راجم شوی دیستاسو پا خلاف فخ شاوم دا ای نو یارگه بیادر پسی رازی صحابو چه واردن پا زادو میمانا زیات ک دی لر خبری ایمان ایمانه زیات ایمان زیات شو, ایمان زیاد شو. دوست. چی ایمان کی کنه؟ کمیگی. دا یو مسله اوس چیمان زیاتیگی که نه کمیگی ی اختلافی مسوه همان بخاری په کتاب و ایمان که بس دقبست د د مسک داره ایمان کمیگی زیاتی د ما ونی پر والله مسک داره زمون چې ایمان بیت کام زیات ن رای مرقبب نره ی ب ایمان مرقب د دا یو اختلای مسله او د علم کلامخبربارحل۔ مومباي دا پکې فرق ډېر اسان دی یو ایمان چې دی ایمان کامل دی نو ایمان کامل کې کمې زیاتې نره او یو مطلق ایمان دی صرف ایمان چې غت تصدیق قلبي دی په اې کې کمې زیاتې نره شي کې ایمان کامل سي ایمان کامل کې تصدیق هم دی اقرار دی او عملم هم دی نو چې دا ټول را یوځای شي پېپ کې کمې زیاتې نشي نو چې د تا له سره سوجو کې به مغنا ځای لفظی شوا اې ایمان کامله کې کومه زیاتې وینه خو مونږ منو اې ماونی فچې کومه زیاتې نه وای په سکه وای تصدیق کې وای ابسیته بس د سه اشاره مارته کړه آسان په دیو جن زمون مشایخ د دینا تعبیر پس کوي ادا س کوي چې فزاد او میمانه زیات کو د دلرا د خبری ایمان اثر د ایمان ایمان نه اثر د ایمان یو ایمانی دوهم اثر د ایمانی ایمان کې کمي زیاتې ناراضي البته صوفو قوت راضي خو کمي زیاتې پر اثر کې راضي اثر یې سي ایمان کامله چې عمل و وسر یو ځای شي نو عمل کې به سي د عمل د دی ایمان تصديق اثر ده به یې کې کمي زیاتې عمل کړه کم ده کړه زیات ده نو اثر د ایمانه ولا زیات اصلا دیمان سا زیاد شو چه جی جیحاد لروان شو عمل نشو دغا شو کن وقارو ویدوی بی حضبن اللہو کافی دی مولر اللہ و نعم الوکیل و خکار ساز دی نو بس دی لارل جیحاد الچه ورالل ای تختی دریو نو فنقلو دیوا پچو بنعمت من اللہ حی. پنعمت دا الله نعمت سواب او فضل او فضل التی تجارتو کو مالی زان سر روڑو لم یم سزمسو بازار کے حمرو لصدک نو رسیدلې دې تاس تکلیف او وتبو د ویتابې دار یو کړ رزوان الله د الله درځه مانته دا الله راゼم راوړه او الله اولازو فزن عظیم خاوند فضل ډېر لوی دی وګوره دا سلوور نعمتونه الله دلته بیان اشاره تو مجاهدین حسب الله ونعم الوکیل او لاړل یو بنهمتي من الله دیم فضلن درم لممسو مسو سلوور مطبور رزوان الله د سلوور خبرې شي شاستی بزمونگ باوی اینات الله شای بخاری رحمه اللہ پیر مرشد اباوی حضبن اللہ و نعم الوکی اباوی دا زمونگ دا خاندان خاندان مانا نقشبندیانو دا نقشبند سلسلی یو اهم وزیفه دا خواجه نقشبند دا, دا دی تصوف سلسلی دی سلور پایی که یو خواجه نقشبند دی اغا دا مسلکو نی لکه څنګه چې فقې کې مسلکونه دي نه دا حنفي دا حنبلي دا شافعي مالکي ندارم پاری او شي کې ندارم په تصوف کې هم مسلکونه دي دا سلو نو پکې نقش بندي طریقه ده دیتا د خواجه نقشبند طریقه وای دا زمونږ د شیو خو دا مولانا حسيني رحمت الله پنځ پیر شیخ رحم الله دا ټول بندیان هغه سلسله ورو او گروه یو پده سلسلو که بدات خراپاتی داغیمون خلاف دا موجودا نقش بندیان سروردیان لئی خراپات گانه شروع کرده او یو اغا نبسی طریقه دا اصلا دا نو اخو جائز دا اغا سا که سا قباحت نشد قرآن سنت ازکاری مرشد ولور کی دا کوانو ده که سا بدیت ده او زمون شروع خوکڑی دا نه چو سنوی خبری دی بارحال مولانا سینر مولا کتاب ده تو فیب نو شاه صاحب مشر شاه صاحب سیدنا طه الله شاه بخاری رحم الله د شاد دوی د سنت سربرا تر ها وفات پوری سربراو د جماعت زمون خوش قسمتي وا زه طالب مو وخت 77 نیلوئی صاحب لګل اوم بیت لا ها 105 سالو مرو نظر صاحب شاګردانو کې ټول نزیه تو مردا دو نو د تر اخره پوری جمع دیو نو 77 کې د ما بیت کړه نیلوئی صاحب لګل نا بداوې چې دا حسبن الله او نیمل وکیل او سرا ولا حول ولا قوه الا بالله دا قرآن سنت استغار دي سب بديني دي او وایي چې دا ویل غواړي او دا وي زمون سلسله کې دا دي چې اروخ اٹھته بیٹھته چلته پېرته بس حسبن الله او نیمل وکیل ولا حول ولا قوه الا بالله ايوبه وګوره وي دې سرا سلوور نعمتونو وادي دي وګوره فنقلوب نعمت من الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَ سُمْسُوْ وَتَّبُوْ رِزْوَانَ اللَّهُ نو دا دیر احمد کرم دیر واللہ وزو فضل نزویم اللہ خاون دا فضل لے دیر لے انما دارکم الشیطان اجاسوس راغ لے وکا نو دا غوی انما دارکم الشیطان انما یقینا ذارکم الشیطان دا تاصل چرا غلے دا شیطانو یو خویف اولیاؤو اے یو من اولیائی ہی. ی رایتاس د خپل یاران او نا دوستانونه چاغه مکی والا درپسې بیا را روان دي او فلا تخافو متا سم یره دا ویناو خافونی معنی ورګن کوته مومن که شرط مومنان ني ولا يهزن الذين غم جندني کیتال ربي پیغمبره کسان یو ساريونه فلکفر تسلی ده چا کوشش کای په کار د کفر کې ته کفر کارونه کای پاغه مخ پکې ګولې دې څونه منځوبې جوړې نه هم بشکدلې یا زور الله شیا هرګز نقصان نشي رسول الله دین teis يريد الله ورا د لری الله الله یا جلل او حزا چېو نګرځي دې د پاره صبرخه ایسف الاخره باخرت کې ورهون دي بار عذاب بن عذاب د عظیم له د تخریف اخروی ان الذين ينننا کساني اشتروا الكفر چه ورکلې د کفر بلي ایمان په بدله مقابله د ایمان کې منافق ده نل یزور الله شیا هرگز نقصان نشی رسول الله تسه والله هم دی د پااضاب نذااب د علی مندر نه و سب د نه کفرو اندما نوملی لو خیررو ل پهې سوال چر که کافر او منافقان دی نو الله والذا ولی نه ورکئ الله محلت ورکوم کا نه وخت برای چې وبنیسم وړ سب د ل نه کو ما دی نه ک کسان کفرو چې کپفرې کړی چې اندما نولی له هم چېقینهغا چې مونږ محلت ورکو عدیدا فایدی وی د دوی د پاره نانا ن دا مولات د فایده نه ده بلکې دا امتحان ده دا چېره ان موږ نو خیره لهم خیره بل دا چېره ل ابتلاء هم ابتلاء د پاره ان موږ نی لهم یقینا مونږه مولات ورکو دي دل یزاد او اسمع چې زیاد کې ګونه مولات دی لده پرې د چې ګونه کې خبوخ شینو بیا بهونی سم مزبوط ولهم دی د بارا عذاب نازاد موهين د ذلت سپکون کې ما كان الله يزر المؤمنين الا ما انتم عليه حتى يمينا الخبيثه من دام د دا یو شبهه جواب ده حکمت د مشروعیت د جهاد ام وای جهاد ولی فرض مشروعیت وجسرا او دیم د یو شوبه جواب د منافقان شوبو دا غی جواب الله پاک کای اگدا چګورا جهاد صدا بار کای و جحاد مخک د د کوم مومن منافق جو کم نو منافقان و چې مو منافق جوده کوي نو چې دا دو نغټ کارولله کوئ جادو کې چې مومن منافق جوده جو کو الله د ته وئ که نه چې دا منافق دی دا, دا مومن دی نو الله پاک دا جواب کوي صحیح ده پ غمبر ته خو و و بوش او پې غمبر نهادخوا نه کېږي که نه نو به خلکو ته څنګه په تل لئ هر چا ا هم باور ل غیب نه کی کنه نو زکه جهاد د هر دو د بار د مومن منافق د پہچان ما کان الله ان دی الله لیزر المؤمنین چی بریدی مؤمنان علامه پا حالن تملی چی توصیه پاګی صرف پیمانن حتا یمیز الخبیثا چی جدا کی پلیت منافق من طیب د پاک مجاهد مؤمن د بلګی و ما کان الله شوبا وا ول جهاد وہی دیره پار کئ چې مؤمن منافق جدا کی نو سوال نو په وحید او خی کنه پیغمبر ته خو به وخم خو راکې لوسو به خلک بیا سکئ و ما کان الله ندی الله یوتلی او کوم عل الغیب چې اطلال د غیب دل درکی اطلال الغیب سی وہی اطلال الغیب مباو الغیب اخبار الغیب مون ویلو دا ټول سره دا وحید ویل کی نری الله چې خبر در تاسو تا استا على الره <الغیب> به ربه باندې وہی وکی ولیکن الله لیکن الله یشتبی غره کی م رسولی د خپلام بیاونه میا شا چالو غاڑی نو وہی وتکی وہی یادي وہی وتوکی وہی باندې خبر ورکي خو چونګې پیغمبر نبات وبیا وہی بندگی نو د مومن منافق پته بسنګلګین وای د بار جهاد مقرر کو نو فامینو بالله ایمان راوړې با الله باندې چواځه والله غیب دان دی ورسولې او پر سورانو د الله چې رسول الله اطلاع الغیب کوي بس بل چاته نه کوي وانتؤمنو کی ایمان امر ورو او تتقو تقوا اختیار کړ د سوستي او نه فق نن پر کوم اجر نذیم تاسو له بای اجر لوي ولا یا سبن الذین يبخلون بما آتاهم الله زجر بخلا او ترغیب ان پاک دا جهاد بار او مال لګوي جهاد و بیان کې د انفاق مال بیانم چړي ګومان دې نه کې یا که اسانه يبخلون چې بخولګي بهما پاغمال آتاهم الله چې اللهله ورکړی من فضی د خپل فضل نه چې هو خیر الله هم دا بخل دا فیده و دا دی د فده او د خیر وويدي د پاره نه نه بلو ششر الله هم بلکې دا بخل شر او نقصان دی د دوی بلو کومالو ن شر دی دا چې سییوت وکوو در دچیط بکلشغاړه ک برارتوا جوی شي ما بخیر وغ مال چې بخلی ک کړړی وپهغې یو ملقیاممت د د قیمت پرض بهته توش دا مال و تا غاړه کې واچ غادیس کې کی راځي کنه بچا پشان دینه به شجاع مار جوړ شي ابا اجدहाई مرای کې بغاړه نه مې توش وتوی انا مالکا وانا کنز او سايتوق وللله امیناس السماوات والارد او الله ته پاتې کېدل د اسمانونو نظم کړی مطلب سبا سم پاتې کېنه نه ولګا و والله والله بما با سم تعالی تشتا سو کوي خبيرون خبردار دا. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُنَا نَحْنُ عَغْنِيَا دی زینہ رد پا لِكِتَابُ يَهُودُ كَيْتَحْزِيرًا لِحَازِ الْأُمَّةُ وَمَتَّوِي دَ يَهُودُ كَارُونَكَ او دَ يَهُودِ يَو درِ قَبَائِحْ بَيَانَي دَلْتَا درِ قَبَائِحْ دَ ده يهود درې قباحتونه یو قباحت قول قبيح د اهله کتابو ده انفاق خبره شورو د بخل ردو نو ده يهود بخل خی چې دوی سوی دوی ته مال راکاوه نو دوی وله الله غریب شو چې مون نه مال غواړي غوړې انه تعبیر پسکو الله غریب شمون نه غواړي لقد سمع الله يقينا اوريده له الله او يا بما نه د علم ده معلومه ده الله تا قال الذين بينا دعا كسانو قالو چه ان الله فقير الله محتاج غريب دعونا هنو اغنية او مون مالداري مونتا وي الله قواري نوارا خلقو ما نسا كي تلبیس را ولی طريق الله دانا وي چيز غريب مال را الله وي غريب لعور كا دي سنك تو با زرد چوب ولي كما قالو اغا چي صدوی بيري دعا غلط اقوالي. او فال ب ملی کو قله مولمبی بیا غه ت فالی داري چې وجل د دویم بیا او لره بغیرې حق به نه حقاه ونه خولو ورتهبه وای زو عذاب حری خو عذاب عذااب سوزهونکې ځالکه دا بما قدمت ید کوم عذااب چې ورکې وتبهوي ځکه عذاب بما په وجه د هغې په سبب دغې چړاندې لږلی ستاسو لاسنو دا ساسو د خپلو لاسوکلو سازا دهون الله بشکللهله سن د ب زله م للا بید اس زلمم کوونکې هز ظلم کون کې پېچا مبالغه داسی جوړه شو کلب زی معنی کې بیا خداش وې مبالغه واره غنه چوان الله به شکل الله لسنه ده بزلامن ډېر ظلم کون کې لپاره بیت په بندگانو ډېر نه کینسه مطلب لکئ نا مبالغه به داسی جوړيږي هز ظلم کون کې پېچا دلته مبالغه د خو په دې اندازه غنه بیا په اعتراض راځي شول قران رسول الله دا معنی چوانا اللہ بشک اللہ علیہ سنده بزلام لیل عبید حس ظلم کونکے پہچچا بس مبالغ ہوش او یا دا سیوکا کنا علمی سیغور پسی راوارا علمی سیغی کی بمبیری کنا آه. فائل دا زو کزا دا فائل دا زو کزا دے ظلم منزو ظلمن تمار زو تمرن لبان زو لبان دیتا فائل دا زو کزا وی نمانا داشو ان الله بشکال الله لسبيذلامن انه ده ظلم والا للابد په بندگان مہم <متحدث> په اعتراض رانه بس دواړه شي کی مبالغه معنی کا کیغه शिवाय کیا و یاد فایل ذو قزا دا, دا خو یو قباحد قول قبیح چی ان الله فقیر دم دای دا قباحد انکار د تبای رسول نبی دلیل کاذب د پیغمر نه انکار بس کوي داروغجن دلیل ديتابه وی او ویلشي دا محمد رسول الله سلام او منې کړ تاسو ته کتابونو کې ویل شي او خيري پیغمبر برازي دوی به نه الله نو من حتی حتى ياتينا بقربان مونږ ته خدا وي لشي وي دي چې هغه پیغمبر به معنی په هغه به ایمان راوړای چې هغه داسې قرباني پیچ کې تاکول هنار او ری خوري او د دې پیغمبر په شریعت کې څنګه قرباني ده او رنخره خودی په خپل خوري په شپه ده دا مطلب سا دا مخینو دینون شریعتونو کې دا څه وا چې قرباني او غنیمت به د برنه او راته هغه به سواځاو دا به د قبولیت نه تاسو او حدیث به حدیث کتابونو کې ویلي کني د طالبانو چې ریا صالحین ویلي نو دا یو شاعله سلام د جهاد په کتاب الجهاد کې واقعا چه جهاده کده و غنیمتی راغون که ال تا په نوار نه دواه وکړه چه اللہ نوار مغرزه که های نوار سره سر و بز جنگ بندی و. نو دیوی چه مون خو فتحه تا قریب شوی اسرابانه نوار پروزی نو اللہ تا دواه کده نو اللہ و لده موجزه بطور نوار ادراو پیغمبرت نو جهاده و که فتحه اکده فتحه نو بعد غنیمتی چه راغون که نو که خو دا قبولیت نه خوادا و چې اور براله اور نه راته پیغمبر پریشان شو دا ولی بس پیغمبر وتاینا فيکم لو غلول تاسو کې غلول دي چرته چې خیانت کړي دی ښا نو دول استبره وي قبيله وي کنه بني اسرائيل یو یو سردار ته وې راضا پیغمبر لاس باندې لاسه لازم قستبیت وکه پدې کې یو سردار را غلاس ور پوری خطا علک تاسو کې چل له ښا اوسې قوم را ورته قام یو یو یو کسره واسطه اخر د یو چړې لاسی سین خط څه چل د کړه واه څه خینت د کړه غنیمت اغلاړ وې د سر د غويسر نه د سونی اغه راړو کې دنر بچی سم مال پټ کړ وېسر د سونی والے اي خو مشرکان د غوا غوي عبادت کو د سونو نه جوړ کړي وګنه ناغه سره پورا پلاس کړي ده د وي د بوت ندا تختوله نو چره وړه کې خو ورغه وځه انی ماته وسوځه په دې قاعده د قابیل حابیل واقع کې چې کم غړو نا قابیل حمه د ابراهيم عليه السلام واقع کې چې کم غړو اچھا او خور نو یو قاعده وو په اور خورل لیک خبره خل شو ورغه لره هغه مکه دینونو کې دا masala ندی بداوي دا سه پیغمبر زمون شریعت کې سړي قرباني مونڅکو پخپلو خرو پوره نه خورل کی نو دی مون ته خدا وی لري شوینو دا د سکل د لې اصل خبره سوا اصل خبره داوا چې د په کتاب کې داو چې الله نومنه لرسولین من بن بنی, یا دینا انتا دی دی بنی اسرائیل حتا یادینا بقربانین تا کرو هن نار د بې ایمانه بنی اسرائیل فضلر لرکو او خاصه سکه اغا مطلب هغه مقاید ایسا که مطلق ده ده بیدتی کاری مطلق مقاید کی مقاید مطلق کی. او استدلال کوي نو لی رسولین ای که حالان که دا سو لی رسولین من بنی اسرائیلا دا بنی اسرائیل و پیغمبر باندی ایمان راولو شرط داده د دا و قربانی و اور والای دوی تا بنی اسرائیل لره که دا روغ جن دلیلی دا منگتای عام ویلی دا پیغمبر زکن د قربانی خ که هغه هو چا بارکیو د منی سریلو بارکیو ستاو کتاب نو د دلی ل کازمله نه دا یودلی کتاب خلق خلک دی قالو نه الله بهشک الله دلی نه حکمکړی مونږد لا نو می نه چمان به نرولولی رسولین پیس پیغمبر حتا حتی تر دی بوریاتی نه چې رالوې مونږ د به قبان په داسې تا کولوهن نار چې وری وخورې پهلوور ته پ غمبره جا کوم رسو من قبلی د الظایمی جواب دخه قل ورتوی پیغمبر قد جاوکم رسولن یقینا راغلی اتاو سب انبیاء من قبلی زمان مخبی البینات پدلائل واضح همو باللزی و پاغا خبرم قربانه والا قل تم جتاسو وای اویدتا قربانه والا اور والا قربانی پیش کرده وانو بیا فلی ما قتلتو موهم ولی ما وی وجلی وین کندو صادقین کی رشتی نیه مطلب دا چې اصل زدیانی ایسے وائے دام بانه دا چا چه قربانی پیش کرده او روالانا اغم کمو مانا لامو وچ نمسی مانا ده خو تا تبصیلی جواب سو چې اصل کې تسو مو پسیرینو ای بنی رسول من بنی اسرائیلو آیتی لرک فینکا زبو کا کچر تستا تا در اغجن گرنی ده نو سبر کواسل دا سر پینکا زبو کا نو فاس بر په چرتدا تا دروژنګړنی نو صبر kawa فقط کو زبا یقینا دروژنګړنی شی ور رسولان سانه مخ جاو ای راتلکړېو بیل بیلیناتې په واضح دلایلو یعنی عقلی دلایل او زبر سیفو نقلی دلایل او کتابی المنیر په کتاب رو خانه واضح یعنی دلیل وحی هر قسمه دلایل ای دروژنګړنی نو کتا دروژن کی نو خبره نه دا کلون اب سینزایقه الموت دا بیا ترغیب دے جهاد انفاق تا جهاد بکوی مال بلګوې کلو نفس، نهان نفس، ذائقات الموت، سکون که ده مرگ ده، موت برازی پی موت راضی پا هر یو بشر و انسان بانده مرگ نسوغ نخلاسیگی، نو ده مرگ ده یرین جهاد مپره ده و اینما توفو، توفونا یقیناً پورا بدر کلیکی کتاو سو جور و کمستاسو مزدوری و بدل یو ملکیام پرازا کامت، فما زخزه سوک شو بچوانی ناری دوردن و ادخل الجنه تا داخل شو جنته فقط فاز یخینا ده شو زنده بعد فقط فاز ده شو کامیاب فما لحیات دونیا و نده جن دا دونیا اللہ مطال غرور مگر سکا فائده دا, دا دوکه نپده بانده زرملا گوه چه جهات دا نپایتی شید داننشتا سواب بایی ولا تبلووننا تبل فی اموالکم و انفسکم دام جهات او انفاق سره علیه خام امتحان ته ان ایش پتاسو کیدد شي په تاسو و کومستاسو معلووان فس کومستاسو په ننفسو کې. مال بګ ننفس بهکړئ وله تسم نه من ل نه او خامخ به دکسسان نوور کتابه چې وړی چې کتاب کې تاب مینه قبلې کومستاسوونه مخکې به دنو بې راې ووره. و, را و می لځین دا کسانو مشرکو چې مشران دي سب وورېاعزن ک را بې راړی ډیرې ډیرې ببدې را به. نو دا ې حالاناتې بتلات تکوینی بمی تشریعی بمی د لا دا ترب نبمی نا دا دشمن ترب نبمی وین تصویرو کو سبرمو کو پده ازه و تتقو زانم بچک و تتقو و زانم بچک دا سوستیانا فین زالک بشک دا من عظم الامور دا دا پا کارون نده دا ډیر پخ کار ده زالک کا من عظم الامور دا دا پا کارون ندی دا, دا, دا من الامور المعظم دا ډیر لوی کار ده چه سڑه صبر او تقوی اختیار درېمه خبره د يهودو کباحت هغه دا کټمانه کټمان او لایات د الله یاتون دي کټمان کوي پټای وایذ خد الله میثاق الذین کل چاغشتو الله وعده دا کسانو د کتابه چور کړه شورت کتاب چا ته چی کتاب ور کړه شوی دا الله ته وعده دا شلتوبین نو لناسه خامخداو بیانوي خلکو ته او توبین نو لناسه تی بیانې راوړا یعنی تشریح سروه بیان و ته شی و وضاحت وکړي ولا تک تمونو نو نه پټوي دا پنه بزو د یو غرزوله دا واده و را زور امشاتره شاګانو بیان نه ک بلکې الټه د غټي ذریعہ کړه اوستروبې سمنن قلیلا حاصله په سره دنیا معمولی د دنیا د غټي ذریعہ قرآن بیان نه کتاب بلکې د غټي ذریعہ په سمایښ تر ډیر بعد دا شی چیدوی یاخلی دلته د کتاب یې لیکن حکم عام ده ده الفاظ ده عموم ده وجه نه حکم عام ده وجه نه تفسیر روح المانی وی آیات ده علی کتاب مطالق ده حکم عام ده خاص نه نده او تفسیر روح المانی وی بابل اشارات که وی اشارتن الالعلماء مطلقن مطلقن عام هر مولات ده اشار دارن فتح البیان والا امدی کلی دی من آتاه الله علم بشیم من الکتاب ایو کتاب انکانا فهو داخلون فی حاضر آیا هر آغا سڑے چه آغا تا دار کتابی لمبرکڑے شو کادا تورا تو د انجیلو کده دی قرآن دے دی آیات که داخل دے دا غنه دا وعده دا چه دا اللہ کتاب با لطبیونو نولی ناس دا غنن دا بو حریر زیلان ہو روایت نبی علیہ السلام روایت سیوتی نهقل کړی جامې صغیر کې قرطبی بیم را وړی دی ما ته الله عااله علمهله اخ علم میسا الله ی الله چې عالم لا علم ورکې نو بس د الله ت دا واده ده چې دا اعلم به نه بس هر عالم لا علم میلا دل مطلب دالی چې الم بس بایانې پټه بین نه لکه دلتهلوته بونو نولې ناې وله او ابو هوره د ایات عام ګنلی دی. مستدرک حاکم کی روایت ابو ہریرہ تا خلقو تنکړو و ایتبل کار نہ کہ بس اے قال رسول اللہ وقال رسول اللہ داونه حدیث نا غوسہ شی او او تا وای زکا تاسو م مک... سو قریش تجارتونو کول او انصارو زمیدارو باغونه پالل او ابو ہریرہ سر سر بیا وخیټاو او هغه هم سره غونده شو باغې به گزاره کول او پیغمبر سره ټولو مر ناس پاس او ګرځیدا وزرن واغ به ډیر حدیث نشي زکاين نو قساشه و نو مکبند ویلو لوما اخذ الله على اهل الكتاب ما حدثكم بشين ثم تلا هذه الايه وي کثرت الله دا اهل علمنا و داد بيان نو هغهسته نو قسم د ما توسي او حدیث هم نو بیان کړي خدا دے یاد نہ یریگمچہ اللہ و ی وعد خدا اللہ میثاق الذین اوت الکتاب لتبینوا للناس ولا تکتمون میذا قصو کو گردو زن مطلب دایا حکم عام لا حسبن الذین یفرحون بما اتوا یحبون ان یحمدوا بما لم یفلو دوہم د شوبے جواب قران پیرا دوک. وادته غسه شوې ده خو دې څو کړه واده ماته کړه بیان نه کا او د دنیا د غټي ذریعہ نو هم پیدا شوالکه دې څنګه مولیانو کتاب والاوي نو مولا سیب د کتاب والا سیب خو چرته صفات پکاره ده کنه او تا به دی وای الله یو غورا بدی زکه وایو چې لا تاسو بن اللذین تو ګمان مکو پاکستان او یفرحون چې خوشاله دي به ما پا کار او چې دو کوي دې چې کم کار کوي پای خوشاله دي بدی ګمانو نه کم کار سراج المنیر لیکلی دی اے بما عطا من کتمان الحق حق پټی دی په خوشاله بدتی پټی دی خوشاله یو ګوره زه خسرم بریانو شر جوړ کړی ما سلی بیان یو زه خسرم نه بیانم ګوره دی هغه بدیت سوئی خوبی وی دا بل خوبي غانی یفرحون بما اتو و دوی ادوی خوخی ان یحمدو چې د دې تعریف وشي به ما باغه سلام چې د تعریف لایق کارین ده کړه خلق سوکې نو تعریف وشي د سندی کړه بلکه بد کړي دی وې زمادي خوبی خلق بیان کی د دې پټ کوي په کار ځما تعریف وکه خسړې نو مل ته لا تحسمن نبی اوې لا فلا تحسمن ګومان مګوا په دې باندې به مفاظته منه عذاب د خلاصي د عذاب ورہوندی دا پار نظاب ان عذاب دے علی من دردناک وللہ ملک السماوات والارض دا تتمه د صورت د صورت ختمه نبی اغ سرور مسلی دلتمروڑی توحید رسالت جہاد انفاق اول توحید داوت توحید سر د درائر وللہ خاص اللہ لا ملک السماوات والارض باد شید اسمانو مز مکودا عیسار سلام لن دا مریم لن دا والله علی کل شین قدیر پر شی قدرت والا دے دلائل ان فی خلق السماوات و الارض یقینا بپیدائش آسمان و نظم و اختلاف <سلام> الیل و النهار با اختلاف د شپیر واس کی لا آیاتن بیدټولو کی دلائل دی د توحید لولل الباب د پارا د خالص قلون و والا د خالص قلون و والا ولل الباب سوق دی صفات د صالحین الذين خلق د یذکرون الله یادی الله قیاما و قودن بنا سوالا جنوب و پملاستا ار وقت د الله عبادت کئ د ذکر نو ده عبادت بدانی شو وہ تفکرون فی خلق السماوات و او سوچ فکر غور کئ په پیدائش دا اسمانو نظمکوګو کې سوچ غور کئ دا ش عبادت قلبی زړه دماغو سره سوچ خدا په سکه سوچ ده ها یو د الله په ذات کې تفکر ده منئ او یو د الله په کائنات کې ده نو خو خبره عبادت تهغه حدیث کې راځي نبی علی السلام وایي تفسیر کبیر نقل کړي وایلن لمن قراها ولم يتفكر فيها هلاکت دي غچالا دا آیات وئی او پدی آیات نپزالا کائنات کې سوچ نه کوي چګو رسول لوی اسمان لوی زمکا غرونه دریاونه سمندرونه ځنګلات بیا دا انسان او دا انسان بیا دا الله د دې قدرت د کارخانه قدرت او عجوبا او عجيبا مخلوق دی پخ پله دا انسان پخ پله یو لوی کائنات ده نده عجیب سیستم دی یو نظام دی دنه انسان نو دې تفکر وی هغه ذکر شو دا تفکر شو او دا بل اوس دوا د ربنا دی وی زموږ رب ما خلق دا هزا دا باطلا دانی دی پیدا کړی د موجودات باطلا ابس ابس نه سمکسد د بارے دی یا سین دی په دلایل یا دی د پاره چې توحید ته خلک ایجاد کی سبحانه پاک با کتو د شریک نه پقینام او ساته عذاب نار د عذاب دور نه او ربنا ایزو موږ ربینا کبیشغت چی مان تدخل النار سوق شي داخل کی اور د بغا د غزیدو یقینن تاغه رسوا کو موږ د اخرت د رسوایه نه بچکه ومالز والیمینا او نشه ظالمانو لپاره مین انصار سوق د دا دیانو نا ربنا ایزو موږ ربینا سمینا یقینن مو وريده له منادین منادی आवाज کوونکې یو نادی چې आवाज په طرف د ایمان انا امینو بربکوم او دا بدل لیکه ده ده مخکه <خف> ان آمینو ای منادی لیل ایمان سر آده ان آمینو بی رب بکم چه ایمان روڑه پا رب نفامن نمونگی ایمان روڑه نالا ایمانم روڑه ده ایمان پا وسیلا ربن ازم ربا فاقفر لنا زموند جرمونو غنونو کافرانا لریګه زمونه سیئاتنا زمون هغه د دنیا تکالیف او ګره زنوب چې ګناشی نو سیئات بسې دنیاوی تکالیف دلته سیئات په معنا د دنیاوی تکالیف وتوفنا مال ابرات او مون پورته کې سره د نهکان واحدینو اخرت کم مداي مرګري کې دلته منادي یونادي اصول کې مو ویلو او بیا دمي خو ز کې وی قولان تفسير زاد المسيه یو داده چې ان نو نبی نبی علی السلام ورات مونادي پیغمبر دی یو نادی ل ایمان خلک توحید ترابلل انا امینو بربکوم فامن او یا مونادي قرآن دی انه القران مونږ ورېد مونادي یعنی قران چې د قران خلق رابلل الی ای ل ایمان توحید انا امینو بربکوم فامن ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سیئاتنا وتوفانا مع الابرار ربنا ازمورابا دا ټوله دعاګانی دی واته نام درا کې ما ح هغه سره واته تاواده را سره کړې د لارو سړ د خپلو پ په جبه یا واده د را سره کړی د لاره سړک په اتبا د پی غمبررانو چې پ غمبر با به جنت بدر در کوم وله تو غځانو ممره سواک یو ملقیام پر ځقیت نه کې شته چې لا تخلی ففل خلاف نه کې د خپلی واده په سجاله هم دوواگانانې د معمنان د هغې قبولیت په تجابهله هم بس خبولهړه دوی له ربهم به د دی رب دا دوه دا دعاگانې قبولی کړ چې انې به شکزه چم د قبولیت خبره دا سنګه قبولی کړی داسې چینې به شکزه چیم لا ضی و نه ځای کوم عمله عامن عمل دا عمل کوون کې من کوم په تاسو کې تاسو کې چمل کړی غو للباب من ځکررن که ناری انساوو انئ بعضو کوم من بعض وجهه دا ده چې بعضو تاسو تاسو د جنسه بعضونه یو جنسی آؤ. دفلله دینا کسان حجرو چې حجرت وکو د او زیاتتی اشاره و خجو و استلی شو من دار د خپلو کورو نه ووزو تلیف تورسسیید شو فی سبیلي زما پلاررکې وقااتلو جنګ اوک و قتللو وجلې شو لو کفرره ناموسی یادې بکم د دونه د غ بد نامه دنیا دنیا بد نامه بیر و نو یا به ماافکم سی یادې داخل چروان دا والا و د خلا نامخامخ ده خل به کمم جناتې جن نهتونو تجر منته تیله نهار چې روان بهله ن دو د غ نه روونه سبه من د الله اوسیبو سوابه بدله ورته من الله د طرب نه او الله الله انده والله سره خصنو سواب به احتتره لا او رن نهکه تقللو لهنهکه فروفل بله تزیید می نه دنیاو تخفیف او ترغی منفااق ته مالو لګ زړه په دنیا ملګه لا ته الله ی دو کې ک تا لړه خفضین ک تا للو تقللو ځې نه دا کسانو کفر و چې کفره کړړی د فبللات په خاریو کې تجارت کاروبار لې او مس, مس خوشحاله دي متاون غلی له هم متاون دوی د پااره څکه فاده دقللی لګ غونت سماوام جاننم بیا ځای جاهننم دی کوفا و ب می ها دا وړ بده ب چاړه دا جهنم لا کې لځ نه ته به هم تجارتونه کوي که یو خارنا بل خار و مال و دولت گٹی نائیبم ماوام جهنمی و بیسلم حاد بی وینا لیکن اللذین اتقاو ربهم لیکن آکسان اتقاو ربهم چه در اپنا یری دلی دی اطاعت کڑی لهم دیده پارا و کمال گٹی بیا دیده پارا جنتونی روان بیلانی دون دا داغین نهرونہ میشو بی پدی که نو ظلم من اند اللہ نو ظلم من اند اللہ ملمستیابا و لورکڑی شی ملمستیابا اللہ وما چه و ان الله يكم ش الله سره خيرن اغوردي للابرار دنيکانو واحدینو لپاره التبه الله بهتر ورک وین وین من اهل الكتاب دا تقابل شوس الټه باتر پرستملیانو صفته وخو چې وعده ست شهوا دیسو کو فنبزو ورا زوري مشروبي سمنا د مقابل کې د حق پرستملیانو او س بایانې او ترغیب بررکي ځان کې دا سفات پیدا ک هغه مولان ځان نهمه جوړه دا ځان نه جوړې و من منحلیل کتاب او یقین بعضې د مولانلهمهغ یو منو بهله ایمانې پهله دی و په کتابون ځلیلی کوم چې تا سناازل شوي دی و په کتابون ایمان ده اوځل هم چې دوی تازل شوي دی په خوانو ته نه یو خو. دا دت توحید مانی دویم تمام کتابونه مانی درم خاشین علی الله یری کی الله ندی عاجز کون کی دی شراب الله تعالی نه یری اولا یشترون بیات الله سمن قلیلا ناخلی نغ نا ورکی فایاتون د الله باندې دا دنیا ما مولی لای تقابل لاش ای سوک کتاب بیان نک پر بزو هو وی غورلو دل تدوی کی صفات ته خاشین علی الله د الله نه یریږي نوعده نماته بیان او اوی سو کاؤ وشترو بی سمنن قلیلا دوی لا یشترون بی آیت لا یشترون بی آیت لا یشترون بی آیت لا کتاب قرآن بی منی قرآن سر بی تعلق بیانی بی, بی او بل دا الله یر و پکین و دا اللہ دا وعده خلاف بنا کئی بی بیانی بی او بل سلورم دا چه لا یشترون پدی با گتینا دا گتی زریع بی نجوڑے ولای کدا دا له ودي ته پاره جوړو مجر دي نه رب به بني زرب دي ان الله بيشکه الله سريول صاحب زره سنګي دي صاحب اخري دا د تمام سلو روانو مزامون مزامين وبيا خلاصو ايات دا په دې ايات يا ايو الذین امنوا ایمان والاو و صابر و ورا بیت وتقولوا لعلکم تفلحون اثرور مسلې دل تبياراله يا ايو الذین امنوا ایمان والاو ایمان والاو کې اشاره شو توحید تا امنو بتوحید مراد یا ایواللدین آمنو یا ایمانو اس بیرو کلک شے دا اللہ دین اس بیرو دا وی سنت تیشارات دینو سنت بانے کلک شے نو صداقت رسول شو و سابیرو و سابیرو اونور خلقم کلک خلق که یو بل کلک که سابیرو دا مفعالینا دی یو بل کلکول یو بل کلک که وسیتو که پکلکی دو و سابیرو پلو کیو بل کلک که پا جہاد ورابی تو رابی تو ربات فی سبیل اللہ او تڑلو کیده از سنو دا جہاد دا پارا نو از چې تڑی او زان لطیاره ناسا واری پیسا واری نو انفاق <متصفيق> تیشارش <متصف> یا یو اللدین آمنو ایمانوالو اس ویرو کلک شیخ پلم و سابی نورم کلک که او تڑلو کیده سنو یا ورابی تو او سرحدات و افاظتو کیه رابی تو رباد فی سبیلہ سرحد افاظت تموئی چه دا اسلامی ملک دا سرحدات افاظتوش اواتق اللہ دا اللہ نو یرے گئے توحید امن ایلہ اللہ کنتو بلحون یقینن تاسو با کامیاب شئنو صورت کے سلور مسلے وی دے آیات کے مختصرن و طبیعہ اشارہ اکڑا ہاں وائی ما خوی سوره نسابم شورو خوضہ